Som jag gick och glitt För att och för hans skull För han får och så upp full. han full le hästan som en tull Och förstöre allt Man je hade man och skyll Att je vart så klem För var ju som en tull Som en tog en bän. Vänje med ma var för god Atta band som Atta ju. Noske vad de boet två boen en band om ju. En dag genom året i Stockholm i Bullefille, bullefille, Stockholm ge for Och tog så av göta barn om mon mor Bullefille, bullefille, Så stava dit som kungen var bor Bullefille, bullefille, kungen var bor Då vart på gårda i uppståndel stor Bullefille, bullefille, bom Artistan om hurre och skyller i Bulle ville, bulle i världen, för allihop, vet nu vad ge är på kärn. Bulle ville, bulle bom. Det gick igenom salan, inte minnen, än korv. Bulle ville, bulle än minnen, korv. Med väggar ta silver och gullet i golv. bulle ville, bulle bom. För en till att ge över, du har sin krev. Bulle fille bulle fille dörst och så att kungen på trona det och skrej bulle fille bulle bom Och kungliga svetten han skål och rang bulle fille bulle och ran. och ändå så torsken det fortet han vann bulle fille bulle bom Och dag och det och an dit dag bulle fille bulle fille an dit håller på Ja Det här blev nog helt galet här Rärmaradio Försvann bara här Men nu är det inspelning igen faktiskt Men det Försvann helt och hållet Nu måste jag inspelning alltså Vi ja. kan starta upp Rärmaradio igen här Och få börja en ny inspelning Det var rätt kul men, ibland så ska vi faktiskt lyssna lite grann på veckans motgift också. Och här har vi veckans motgift nummer 49. 87 minuter långt. Vi kommer inte lyssna på hela, men vi kommer lyssna en stund i alla fall. Och det är en del svordomar och lite ovårdat språk. Men ändå så ganska så intressant diskussion. Veckans motgift nummer 49. Uh, och nu har vi återigen inspelning här, så kallad referensinspelning, som tyvärr bröds förut här. Vi ska lyssna lite grann i alla fall från senaste veckans notgift, nummer 49. Solmars, um, för detta. Så att du blir folk fortfarande liksom skakade när, när så här uh, saker händer. Det tycker jag också att många blev uh, vad gäller uh, Breivik-historien och sådär. Ja, det var ja, samma sak där jättestora manifestationer i Norge och folk som liksom grät och kramade om varandra som inte hade någon anknytning till, till någon död och sådär. Jag får, jag får så... uppbackning på forumet. Tack ska ni ha allihopa <laughs> som håller med mig. Nej, men det, det kanske är så som du säger. Men alltså, vi som är politiskt medvetna, uppvaknade eller vad du vill och vi som borde vara tvärsnittet av befolkningen borde vara. Mm. Vi blir inte påverkade på det sättet. Och det hatar jag systemet för. För jag vill inte vara en människa som är så cynisk som jag är i de bemärkelserna. Jag vill vara en människa som blir påverkad. Som blir ledsen, bedrövad och upprörd på ett sätt av sådana här tragedier, men det blir inte och det är systemet som har skapat den världen Nej men systemet är så hycklande och det ljuger hela tiden också så att det är svårt, man, man, de missbrukar ju samtidigt folks uh, naturliga reaktioner och empati och så vidare mm. och gör man det systematiskt, och det, det är klart att till, till så, man, man orkar inte uh, liksom bli emotionellt engagerad i uh, mm. sådana här saker Nej, för mig var det så att jag, det var, eh, jag var på karneval i lördags alltså, vi var, jag var åt lite middag innan och oss några vänner. och Då var det en som satt och kollade på mobilen och sa att de har, det är någon som har skjutit emot ett, eh, ett möte där eh, Lars Wilks eh, skulle tala. Eh, var det första jag fick höra då? Jag sa, Jaha, tänkte jag, jag. Knappt hade någon följdfråga. Liksom, mm. Ja, det är väl så det är. Och sen sa jag: okay, ja det verkar som att det är någon som är död nu. Jaha. Ja, det är väl någon muslim tänkte vi. Liksom, och så var det inte mycket mer med det. Alltså, det är ju verkligen, och det här är människor som inte är så politiskt intresserade. Som, och det var också väldigt sådär avtrubbat Det är lite som att, liksom att har man någorlunda liksom, lite koll på vad som sker runt omkring i samhället. Och det här är saker man förväntar sig. Jag i alla fall. Jag förväntar mig att det kommer ske mer sådana här, här typer av ensamma eh, skjutningar och sådär. Jo men menar, det, det har ju inte bara med det här med terrorism att göra Jag menar, titta återigen För, för 20 år sedan, för 30 år sedan När jag var 7 år gammal Om det hade exploderat bomber utanför polisstationer I Sverige, mm. i Stockholm och Malmö Om det hade varit skottlossningar varje vecka I Stockholm, Göteborg och Malmö mm. eh, Så hade folk reagerat Garanterat För det var inte så Sen kan polisprofessor Persson och Silbergskus Eller de heter säga vad de vill Men det har eskalerat det ser annorlunda ut Det är en helt annan Och sen så tar du det och lägger på då Terrorhandlingar eh, terror, terror Så blir det liksom en, en, Ett samhälle Och människor har ju naturligtvis tillvant sig detta. Mm. Ja, till jo. viss del Men eh, sen är det också så här Att vi tillhör ju vi, eller jag måste, Hur ska jag uttrycka mig Jo vi har vant oss Jag tror folk har vant sig delvis Några som inte har vant sig det är judarna <laughs> det är nämligen som så att varje gång någonting händer där de kan dra någon nytt av det, så gör de det. Till skillnad från oss. För att inte har jag sett så många eh, vanliga vita människor heller som har uttryckt någon sympati för Finn, eh, den danska mannen som blev mördad utav den här terroristen. Däremot har alla passat på att börja knä vid synagogor inför den judiska, det judiska offret. Mm. Och hjälten. Den. Och hjälten. Och detta är också eh, ganska... Osmakligt utifrån oss som folk att vi inte ens kan göra så för våra egna. Mm. Nej, jag, till och med, har... Jag menar, har ni sett platsen där han som då, han är inte dömd, än, så misstänks vara terroristen, om vi säger så, där han sköts av polisen. Det är ju fullt med blommor. Ja. Vi gråtande när muslimer där, alltså. Mm. Så att de går min sin från sitt folk, så att säga. Mm. Judarna har liksom fått hela hela Skandinavien och, och, och komma och tycka synd om dem. Men, men den här danska eh, filmregissören, dok, dokumentärfilmare var ja, va? dokumentärfilmer. Eh, Som dog, det är, han nämns ju knappt. Alltså det, det, när man pratar om det här idag så pratas det bara om att det är ett antisemitiskt dåd och så vidare. Trots att den liksom verkligen det som då i den planerade delen eh, var en attack mot vad man då skulle kunna kalla för en väst yttrandefrihet eller vad man nu vill ja, men alltså, och det här är viktigt som du tar upp nu idag, det här är viktigt att ta, att ta fasta på den planerade delen låt oss nu utgå ifrån att det här har varit så som det beskrivits, att det är så som, så som då media och myndigheter lägger fram det då vet vi att den här 22-åriga mannen bestämde sig för att gå till det här kruthuset eller kruturken eller vad det hette där den här debatten pågick för att öppna eld mot dem. Vilket han gjorde. Eh, där, längre än så, kunde han egentligen inte planera. För att, precis som med Charles precis då. som med Charlie Hebdo. För sannolikheten eller chansen att han skulle överleva, det kunde han inte räkna med. Eh, utan, så hans primära attack, precis som då i sådana fall i Frankrike, var inte judiska synagoger, judiska korser människor eller något. Annat. Det var det var vad det var, så att säga. I det här fallet Lars Vilks och de människorna. Mm. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg, eftersom judarna nu hävdar att det är bara de som är offer. Mm. Och att det bara är de som drabbas av detta mm. och så vidare. Jo, ja, men de har som sagt, de, de anser sig ha liksom en annan ontologisk status än, än resten av mänskligheten. Så att, uh, men. Uh, jag har inte. Jag har försökt hitta lite uppgifter här Det var alltså på väg På, på flykt då som, som han ska ha skjutit Den här judiska säkerhetsvakten Nej inte, inte. Det, nej då. Utan, först Så här ungefär gick det till Först gick han till det här kulturhuset Och sköt mm. in genom dörrarna vid 15-16 tiden 15 tiden, 15, tiden. Ja. Sen försvann han mm. Och var borta i flera timmar Tills mm. han vid ett tiden på natten Dök upp utanför en bat mitzvah mm. Som pågick vid synagogen och där öppnade el mot Två poliser och en civilist som han då uppfattade det som Måste han uppfatta det som okay. Och den här civilisten var då Den judiska säkerhetsvakten Som räddade alla judar Från en stor massaker det är Så det har beskrivits ja, Genom att ta ett skott i huvudet De här poliserna skiter man fullkomligt i Fem danska poliser har blivit skottskadade Och inte ett ljud Nej. nämns om dessa människors... I och för sig så är det ju skillnad för att de dog inte det, det måste vi ändå... Men, men den här bat mitzvah som vi bara kan säga för de som inte vet vad det är, det är alltså en sorts det judisk motsvarighet till konfirmation för flickor i det här fallet mm. om det är pojkar så heter det bar mitzvah. Men i alla fall, ägde den rum i, i en utpräget tydlig judisk lokal eller en synagoga? Eller var, ja, det var, var enligt det? uppgift i synagogen. På den... Ja, i synagogen, ja, okay. i synagogen. Nej, det, ja, det måste alltså i synagogen. Jag vet inte hur synagogen är Alltså, det. skottlossningen var ju utanför, men alltså, den, den, för, den pågick i synagogen. Ja, precis. Jag har så, jag, alltså, jag är ledsen. Och nu gör jag folk upprörda här igen, naturligtvis. Men, men jag tycker att det är väldigt konstigt det, det här redan nu. Vi får ju invänta fler uppgifter innan vi kan skapa oss en... Uh, en klarare bild jag är väldigt skeptisk som folk vet till, till den sociala versionen av hela den här Charlie Hebdo historien, mm. jag tycker också att det är extremt uh, det låter extremt extremt märkligt att en dag när en uh, man som, som kan, kunde man identifiera honom efter den här skjutningen uh, vid tretiden då eller? Nej utan det fanns uh, övervakningsbilder ute precis mm. det, finns bilder på honom. det finns inte bilder på honom från synagogen så vidare alltså, alla som har gått förbi uh, där uh, vi kungsträdgården i Stockholm eller som har gått förbi synagogen i Göteborg eller så vet att det, är, det finns alltid säkerhetsvakter och så där, mm. uh, där utanför när, när, det, när folk är församlade ja, ja. där inne jag har väldigt väldigt svårt men det att... gjorde det nu också i Danmark det var ju mm. två poliser där det var två poliser ja, Det var två okay. poliser och den här uh, Dan Usan Som är då en judisk säkerhetsvakt mm. Mm. Eh, Och det var en skottlossning De emellan mm. eh, Alltså mellan, poliserna hade väl Jag att han, juden inte hade skjutit vapen De har väl inte fått igenom det än Det var väl ett krav från juderna senast mm. Att judar skulle få bära vapen Ja, men det har... det, det tror jag var ganska välkänt att de, att de har ändå. Ja, men de har sin egen säkerhetsstyrka och visst är de beväpnade. Det, det kan jag inte tänka mig något ja, om. Men alltså om man tänker oss som till exempel. Så, så, lite, när man har sagt att judar ska få bära vapen, det har ju syftat på, på judar generellt, inte säkerhetsvakterna i, i synagogorna. Utan, mm. utan att de är beväpnade, det, det är nog ganska Vi vet inte om, om den här personen var en säkerhetsvakt, säkerhetsvakt eller en person som bara var. Var där. för Jag menar, jag vet ju precis som du säger Stockholms synagoga är ju lite intressant Att gå förbi, jag vet vi gjorde det för många många år sedan Vi gick förbi den och stannade Och tittade in och så bara stod där Under en längre tid och då kom det direkt Personer från synagogen Som definitivt inte var poliser mm. Och definitivt inte var svenskar mm. Och definitivt var väldigt arga mm. Och väldigt beväpnade jo, ja Nej, men Så, så att Uh, nej, och sen är, det, sen är det märkligt Att det här, den här typen av saker Då uh, är oftast Nu har de gripit två andra personer Men än så länge så, så ska det då vara En En som, som, som man vet uh, Och som blir det rejälskjuten uh, På kuppen så att vi kan mycket väl sitta där med, med precis som i, i Frankrike att Oj, nej, men alla, är, alla är döda egentligen de som är inblandade och vi kan inte spåra det mer än att vi uh, vi tror att de har haft kontakt med Al-Qaida i Yemen typ, jag menar, det är liksom inte riktigt uh, uh, det, det ringer inte riktigt rätt i, i mina öron uh, jag, jag måste säga det de, terroristdåd av den här typen kräver ju nästan alltid en, uh, en organisation, det är väldigt sällan som det är uh, ensamma gärningsmän som, som, som, som ligger bakom sånt egentligen. Det finns ju en stor skillnad här på det här och Charlie Hebdo. Det är att det här är väldigt amatörmässigt utfört. Mm. Mm -hmm. Alltså han går in och skjuter. Man hör på djurtagningen ett, ett 40-50 skott. Mm. Eh, och liksom det verkar i, knappt som att han siktar. Eh, mm. Jämför man med Charlie Hebdo där det, liksom, där det syns att de här människorna är eh, har någon form av träning mm. I, i hur de rör sig och liksom i hur jo. de Det här och det passar in med hans profil så att säga. Han är ändå en, en mångkriminell eh, blatte liksom. som, som, som har varit med i kriminella gäng som eh, släpptes ut från fängelse för två veckor sedan för att han hade knivvuggit en dansk på tunnelbanan. Eh, och saken är att han dömdes i två års fängelse och så överklagade han det. Och då är det så överbelamrat i danska motsvarande hovrätten att det mm. skulle inte kunna tas upp förrän om ett tag, alltså, så, så långt fram att eh, de var tvungna att släppa han fria i väntan på. Äh, släppa de fri för att annars skulle risken finnas att han skulle sitta häktad med mm. mer än två tredjedelar av straffet. Mm. Jo, nej, och jag ska inte, jag ska inte liksom driva någon tes här utan jag bara uttrycker lite, lite funderingar så här initialt. för mm. att får liksom dra för hårda växlar på, på ja, detta jag det... säger nu. Men om han bara är liksom en äh, mångkriminell invandrarslyngel då är det ju faktiskt rätt anmärkningsvärt hur han lyckas skjuta ner fem poliser och skjuta ihjäl en judisk säkerhetsvakt utanför synagogen efter att ha lyckats gömma sig så länge ja, jag, jag, hur, hur har han gått runt med botnet? Jag, menar, jag, kan säga, jag kan säga som så att jag håller med dig i, alltså när det kommer till den första delen har, han har någon form av automatpistol eller inte, inte en AK-47 utan någon form av automatvapen som är av mindre modell, jag vet det finns ju små alltså useliknande saker, det finns allt möjligt mindre eh, ja. som man har eh, och att, att gå fram för att det var alltså, bemanningen på den här platsen var det var två eller tre poliser som var inne i byggnaden så han går fram eh, och skjuter mot byggnaden eh, avlossar liksom skott efter skott <hör> och sen så skjuter poliserna tillbaka och då drar han såvitt jag förstår och det är inte särskilt svårt för en kriminell typ att göra, sen det intressanta blir ju det du säger, mm. och, och här har vi också bilder från när han går där och han är på väg dit och en taxichaufför som kör han efteråt um, så det finns en massa som knyter den här personen dit, sen blir det mer intressant, Hur vart är han under de här timmarna, är det han som dyker upp vid sin, för han blir inte skjuten till döds vid synagogan Nej. märkvärd, utan någon skjuter någon utanför synagogan, försvinner iväg, och sen grips den här människan då på en adress som polisen eh, tror att han ska finnas på, på På morgonkvisten Och när polisen närmar sig honom Så eh, ser han dem Och öppnar igen och blir skjuten Vi vet inte, och där håller jag med dig Jonas Vi vet inte om det är han som har varit vid synagogan Nej mm. Nej, mm. nej det, det kan man inte veta utan, och och, och sen, det, det Polisen så att... är ju tränad att, att, att till och med i sådana här lägen eh, Undvika att skjuta ihjäl gärningsmannen. Eh, men, mm. men det, det lyckas man liksom göra då gång efter gång. Det är samma sak vi Londonbomben, det är samma sak vid, samma sak, uh, vid Charlie då uh, historien här uh, senast. Så det, det kan inte bli någon rättegång kring det. Det kan inte ju liksom inte rullas upp egentligen vad som ligger bakom. Mm. Men vi får se, det är tidigt här. Men, men mm. det, jag, jag hörde med samband samma med med just det här i Paris så uh, hörde jag en intervju med Webster Tarpley. Som livspräckande har sina sidor, men han, han, är, han är han är skarp på vad gäller såna här saker. Han är ju han är han en historiker, tror jag, från början. Han, han brukar medverka ganska ofta i RT bland annat. Då. Sådär. Han, han har studerat just det här med den här typen av... Terroroperationer Eller terroroperationer från, från, från stater och så. Det första han frågade med den här Charlie då grejen för det hade precis hänt var att Nu vet inte jag, sa han men, men för, för, för intervjun gjordes ganska Omedelbart efter Men blev han den här Eller blev de ihjälskjutna Ja, säger intervjuaren Jag kommer inte ihåg vem det var Och då nästan han bara skrockar Och säger att jo, ja, så är det ju alltid liksom. mm. um, Så att um, det, det följer ju på det sättet ett, ett mönster Men så sagt, vi får se får... Bara, Vi har ju också jag menar, det, som sagt, det där är, Om man lägger pusslet, ja men vi har ju också De här fallen i Sverige han, Den här killen som Kommer någon kniv mot en polis Som du skjuter med flera skott Och det händer lite då och då att, För frågan är var det antiterroristpoliserna Eller var det var två vanliga Civilare som var där ja, de, Samtidigt de vet ju, väntar de utanför hans, hans hem de, ja, precis. de tycker att det borde vara liksom Stora tunga gruppen som kommer och ställer sig och det är som du säger Jonas, de borde ha, ha en viss eh, träning för det. Men som sagt, vi var inte där så det är så jävla svårt att veta vad som hände. Och som jag har förstått det har ju han själv öppnat eld och då, då skjuter man ju för att rädda sitt eget liv också. Så mm. det Ja, Det, det är väldigt, väldigt svårt att veta Som sagt. Precis som du säger Jonas, det är tidigt. Vi får se lite också som vad som händer framöver. Men just det här, vi vet ja, inte riktigt om det var han i synagogen. Och, är det dags för och det, den, den situationen är väldigt konstig. Och Det som blir nästan mest intressant är hur det är, återigen, precis som efter äm, Charlie Hebdo, att, som på ett givet kommando, så står alla judiska lobbyorganisationer och, och, och föreningar redo att pumpa ut sitt. Äh, Sitt, äh, ja, nu måste sitt anslott mer pengar ja, mer pengar, och med, mer skydd ja. ja. ja, den här ja. gången är det värre än vanligt alltså, ja. efter Chödeb då så, alltså det, här, det, det här slår Chödeb utan tvekan för att nu pratar alltså Judiska centralrådets representant, hon krör sig i Stockholm och hon köper köper pratar om krig, en. krig. Mm. Mm. mellan stort sett judendomen färdigt, äm, och äh, resten, av, resten av, ja. av världen som vill judendomen illa naturligtvis ja, ja. Mm. Det är så hon, hon säger, säger hatet som finns mot oss är fullständigt blindt och skyr inga medel. Det är ett hot mot hela demokratin och mot hela västvärlden. Det är ett krig. Mm. Mm. Och sen säger hon då återigen, det har dött en jude men det är också dött en dansk. Och det är fem poliser som skottskadade. Då säger hon, det här kunde lika gärna ha hänt i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det kunde ha varit en död jude i Sverige. <laughs> ja. Ehm. Ehm. Ja, och, och vi ser liksom precis, blir det inte bättre än sådär, alltså liksom, etnisk självupptagenhet kan, kan inte bli men det var ju samma jag såg på, på Nyhetsmorgon jag hittade inte det sen inte citatet heller så jag ska inte försöka citera honom. men någon eh, boss för judiska synagogen där eller ehm. judiska församlingen och så någon gubbe, eh, han uttryckte också och man såg i, i hans värld så fanns det ett offer ett offer och det var den judiska mannen som blev dödad. Det var det enda. Han, han, alltså han bevärdigade inte ens nämna något annat. Utan allting handlade om att någon hade skjutit någon utifrån synagogen i Danmark. That's it. Och, och liksom, som sagt, det är som, så, som den frågan jag ställer mig. Alltså hur förväntar de oss att vi ska behandla dem med respekt? När det enda de gör är att pissa på alla andra. De inte, inte Hello inte welcome de the i South Africa project Saturday, Saturday radio broadcast here on det Indeed de a pleasure to tillsammans med det you folket idag men också våra söner inte And, ett duxant, uh, inte ett ord inte, a, man bryr sig inte om människostom this, this week No, det, är och vi kan uh, se det liksom då I såväl bonjes Som Chipstad-pressen Expressens ledartikel Där var Sverige uh, måste öka skyddet för judar Vi ser Erik Ullenhags Utspel nu att det måste mer pengar till judar, mer bevakning för judar Mer resurser till judiska skolor and and you know Och så vidare Och judiska församlingar De ställde ju in alla De ställde sig in sina gudstjänster Och de ställde in skolan och höll stängda nu För att de är så rädda Alltså att de, de är liksom, de upptäckta så mycket som möjligt ska och, och... Yeah, ja så så sagt det här han så att som möjligt att han såg att han såg att han såg att han såg att han såg att han såg att han såg han såg att han såg att han såg Precis, så day vilket gör Rosenberg Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej han har varit Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej Det är mm. ja. Han skrev att, han, att judarna och muslimerna har ett ansvar Att, att kunna leva broad tillsammans i ett mångkulturellt Europa Så, Och inte låta sig hetsas att flytta till Israel <coughs> det det <coughs> För det som Netanyahu sa nu eh, efter skjutning i Danmark Så att vågen att attacker uh, där uh, judar dödas de judar kommer att Israel är hem Uh, every which way but uh, up. Vi skulle you väl kunna göra en deal um, där, med <laughs> And you know the old saying, if you're not making uh, progress, I Nej, mean, det. Jag tycker att det, det är, liksom, det är så uh, osmakligt från från and media sure an och andra stycken här, liksom att, att, att, and, uh, att man helt, man helt ignorerar äh, much Den danska äh, no, Mannen som dog och. Det kändes så, jag tyckte det kändes så efter Charlie Hebdo också Att visst, det var så hårt att det var en hel redaktion Som hade skjutits stort sett men, men det var ändå väldigt mycket fokus på Den här, den här korsarbutiken Ja visst var det det, helt och hållet mm. Som jag också är... liksom inte var en del av den här första eh, Attacken Och som dessutom verkar det vara gjord av någon annan Var det inte så? De det gjort av den här svarta killen? och, och I korsarbutiken Jo, det ska ha varit det och Sen vet man ju inte om han Om han valde just eh, att gå in i den butiken istället för kanske någon annan på samma gata menar, det, det är svårt att så att säga, men det var ju mm. ingenting som var planerat i alla fall, nej, det där. Till, till skillnad från, från den här Chalé Hebdo mm. äh, grejen, men som sagt, det är så mycket som stinker i den affären så att, äh, det, dä, alltså där har jag det, icke ändrat uppfattningen så att <laughs> det där är inte stämt det, det som är, och det som är liksom som det judiska folket borde ta till sig någonstans kan jag tycka det är att de ska inte lita på sina zionistiska bröder och systrar för är det någonting som sionismen har visat är ju att de inte har något som helst problem med att enskilda judar får lida. Att enskilda judar drabbas för att kunna främja sin idé om då det judiska hemlandet och så vidare. Nej, nej. Eh, utan det? Snarare tvärtom. sionister alltså, ja, eh, så... behöver antisemiter. Finns det inga antisemiter, då skapas de. Mm. Så är det. Precis, precis, precis. Så att, <laughs> uh... nej, och en annan eh, tendens vi har kunnat se i, i eh... I svensk media Jag ska säga förresten att det här är inte bara svensk media Jag såg på äh, Target Show idag På äh, tyska mm. äh, Tyska public service mm. äh, Ja det är det. Då, då säger de också antisemitiska antisemitiska terror oh, men Det är, precis, det är samma mm. sak i, i engelska tidningar Jag tittade på The Guardian Det var bara den äh, mm. Liksom infallsvinkeln på det egentligen mm. Så. Så, ja, inget nytt där Men, men en annan som man har kunnat se Det är ju att man då har eh, <går> Man har försökt att eh, vända det här emot eh, Europeiska nationalister i allmänhet Och svenska i synnerhet då. Eh, Vi eh, hade ett annat fall som vi ska prata lite om här Och, och det gäller ju eh, aktivister från Svenska motståndsrörelsen Eller om de var då journalister för Nordfront eh, som eh, befann sig utanför Expressens redaktion för att de ville eh, ställa frågor till David Bas och eh, jag tror att det var lite efter, efter vår uppmaning förra veckan eh, kring väldigt eh, så vi sa man skulle göra och liksom ge tillbaka med, med samma mynt att kom dit där de jobbar eh, ställ frågor, ställ fotografera följ efter dem när de äter lunch och så vidare mm. men gör ingenting olagligt utan Ja, se till att, att bete på samma sätt som ja, de som de på sin egen Precis, ja, precis. Och det var något liknande man har försökt göra där då. Och istället så kom ju då polisen eh, och eh, grep de här personerna eh, för någon form av... Att de eh, officiellt då skulle de vara misstänkta för olaga hot mot grupp. Det är, det nu är, för <här> det är första gången jag hör det. Ja. Ja, vi, vi ska prata lite om det i sig, men det som är intressant... Nu också med tanke på de här terrorattackerna i Köpenhamn. Det är att man alltså jämställer de här två sakerna. Nu gör ju inte alla det då. Utan det är ju vissa <laughs> specifika delar men ganska tunga namn inom området. Men om man ser som Daniel Pohl på Expo. Ja. Som skriver en, en ledartikel idag. Eh, där, eh, där han då. Han tar upp det här exemplet eh, med. Eh, med i redaktionen. Och sen skriver han Av någon anledning betraktas brottet inte som terrorism. Alltså brottet att de stod för redaktionen. Mm. Det är märkligt. Det är skvallrar om en den som om den stärks kommer att göra försvaret av demokratin svårare. Om försök till jihadistisk terror betraktas som allvarlig, allvarligare än extremhögens så missar vi målet. Det förlorar han, alla på. Mm. Snacka om att missa målet. Alltså. Ja. Jag, menar... Jag tror inte ens att han skulle vara så dum. Faktiskt, Nej, jag... faktiskt förvånad alltså, mm. det, det där är mer sånt som, som han Vad heter han, Tomtegubben eller Nissen uh, ja, säger... Arnstad eller något ja eller, eller, eller. Men, men Arnstad skrev ju så här I samband med attacken mot uh, ja. Mot det första mötet i Danmark ja. Hur jag vara? Igår anfölls Expressen ja, Idag skottlossning i Danmark Demokratin ja. under attack från de identitära rörelserna Nutte, jo, men, han men är han... ju så jävla dum Alltså Jo, men Han, han är ju liksom klient i förståndet Poli alltså. är poly, en, en Extremt eh, ohedlig typ men, men jag har inte heller trott att han var Det går expressen Förstår du det? Att, att, att, att man står Som det har varit tre personer då och Det så att en utanför varje utgång då som de inte visste vart David Bas skulle komma ut någonstans då Mm. För man vill kunna ställa frågor. Det är alltså det, det, är det som har skett. Det är det som, som vi vet i alla fall. Och som jag antar att Henrik Arnstad vet också. Ja. Eh, och då kallar de då för att igår anfölls Expressen. Ja, det är inte klokt. Ja, mm. Ja. Eh, och och det här har vi, sett, vi har sett flera liknande saker då där man försöker jämföra. Eh, nationella aktivister bland annat det här exemplet de med flera andra saker med eh, den här eh, beskjutningen. Ja, ja. Arnstad, döds, döds ja, ja. Alltså, Arnstad är men... ganska rolig för att han jag undrar på våra, på våra identitära vänner tycker om det faktum att han hävdar att, att det är. Så... Islamistisk terrorism Är en form av identitär rörelse För att han, han, han klumpar ihop dem alla Och kallar det för de den identitära rörelsen mm. Jag undrar hur de tycker det är om det Nej, han skulle inte kunna definiera Identitär to save his life alltså. Men uh, Ja, ja. Nej. Men det här är typiskt också Det här är gammal, gammal metodik Du tar någonting allvarligt Och, och väldigt farligt som, som faktiskt är när folk skjuter ihjäl andra människor I alla namn Eller i, i uh, vad du vill Egentligen mm. Och så klumpar du ihop det med någonting som man alltid har byggt För Det kommer komma en artikel imorgon På, på hemsidan där jag skriver om, om Terrorismens två ansikten i Europa Och det är som så att det är Vänster, vänstern och islam På, på senare tid islam mm. Eh, radikal, radikal islamism inte den här gamla eh, den här arabnationalismen vi hade PLO och de här rörelserna i början alltså på, på 60 70-talet eh, de privata brigader rosso Rose, vad fan de hette de där italienarna och så vidare mm. det var vänster extremismen som var terrorismen och nu är det islamismen att komma och säga att nationella är terrorister finns liksom inget behägg för det inte historiskt det har funnits vissa uttryck vissa som har gått för långt vissa som i alla fall hävdas ha gjort saker men i den omfattningen nej du hade ju i och för sig får vi väl säga bara, i ärlighetens namn så, så, så uppstod det i, i Italien en, en, en grupp som hette Nucle Armati som som besvarade den där men, de kom, men det var faktiskt också väldigt mycket ett svar. Och det, det grundades av medlemmar av MSIs ungdomsförbund. Och de, de fick alltså se väldigt många av sina kamrater bli ihjälskjutna av vänsterterrorister under, under förra halvan av eller det första halvan av 70-talet. Och sen så dyker de här upp och, och de skjuter en del domare som var kommunister och, och samarbetade med, med röda brigaderna och sådana där saker så att, jag menar visst ägnade de sig åt, åt terror får man väl säga eh, eller mot kontraterror kontra ja, så, så det har förekommit vi får ändå liksom ja, ja. bara set straight, Absolut, typ. men, nej, men det har förekommit men, men mm. sen kan vi också se att återigen så är det som så om tittar du på Europols lista över terrorism begått i Europa så mm. ligger separatisterna på en första plats Mm. Eh, och det är alltså ett av liknande som man då räknar som det. Jag tror man i Nordirland har man bara räknat in dem också där, tror jag. Mm. Eh, på en ständig andra plats ligger vänstern. Vänsterextremisterna ligger på en ständig eh, andra plats. Mm. Eh, och sen nu, nu börjar väl islam komma i fatt. De har ju tidigare eh, alltså islamistiska då har inte varit så frekventa. Folk tror det att det har varit mycket sådana, och det har varit mycket sådana på senaste tiden. Men sett över tid så är det en ganska ny alltså om vi pratar religiös islamistisk terrorism och inte den här arabnationalistiska eh, som vi hade tidigare då, i ja, men den, då Den kan man ju direkt jämföra med till exempel IRA. Ja, uh, precis. Alltså det som PLO och, och uh, sådär. Även Ostarsa kanske också får räknas in uh, det Ostarsa som fanns alltså under 60-70-talet men det var också en form av vad ska vi säga kontraterrorism Därför att eh, kommunistiska underrättelsetjänster var faktiskt runt i Europa och, eh, och mördade nationalistledare som hade, eller nationalistiska politiker mm. som, som hade eh, tagit sin tillflykt i till Västeuropa. Jag men, de mördade eh, Ante Pavlic till exempel i mm. Spanien. De, de mördade Stepan Bandera i, i München. Mm i slutet på 50-talet och så vidare och så vidare. Så att, och vad de gjorde då var att skjuta en del kommunistiska ambassadörer och sådana mm. saker. Så att det är också det är inte helt. Det, det är inte jämförbart Nej. med det här. Det, det, sen försökte de, och det är också någonting som bara inte går att undvika att nämna i, i det här sammanhanget. Nu har, jag, jag har inte de som dömdes för, för Bologna-bomben Och det var just de här Nocli Armati-Revolucionari som, som, som jag nämnde mm. Ingen vettig människa idag Tror att de låg bakom Utan det är Men, ganska klart att det här var någon typ Någon form av eh, dåd Från någon av de här skumma grupperna I de här Stay Behind-nätverken mm. Förmodligen Bladio Bladio eller, och, pro ja. Ja. Ja. och riktigt Nej, då, och då är det Precis Uh, så vi, och vi vet inte riktigt hur den här typen Av miljöer ser ut Det är per definition liksom hemliga grupper som man kan bara spekulera mm. det, det är väldigt svårt att, att få, någon, uh, få någon klarhet uh, ja, I det Men många av, poängen är att Många av de värsta terrordåden uh, I Europas historia För varje så att säga uh, Vettig människa fördomsfri människa så ser man att många av de här är faktiskt FOS-flagg-operationer. Eh, eh, att att Bologna-bomben var det tycker jag istället utom varje rimligt tvivel och jag tycker definitivt att eh, så även i fallet med 9-11 till exempel. Så att eh, det, det är liksom en, en, en väldigt, väldigt viktig eh, faktor när vi pratar terrorism. Alltså. Ja, men det är, jag menar, spänningen strategi går ju ut på. Jag menar, systemet sätter igång och, och, för att det finns alltså, det, det man ska komma ihåg blir att Bara för att man konstaterar att det finns äh, Folsflägeoperationer så betyder det inte Att det inte finns riktiga Brigader nej, nej. gör saker, Att det finns riktiga isla islamister Eller wannabe islamister som gör något nej. Utan det är en jävla soppa Och det, i, i, när man pratade med Roberto Fiore Om detta och vilket jag gjorde Så förstod man ju vilken jävla soppa det var i Italien mm. Det var ju man, man visste inte, jag, jag förstod inte att de klarade av det där ens för att det är så många aktörer inblandade och som du säger Gladio och, och, och frimurar loger och så vidare ja. eh, Och att det skulle ha ändrats idag Nej det är naturligtvis så att det inte har gjort det Vi har nej. samma krafter som spelar mm. eh, men, men Det enda vi måste liksom vara Noggranna med är att, att eh, Hålla huvudet kallt hela tiden Och inte liksom, rusa åstad åt något håll Utan se på vad som händer och sker mm. eh, Naturligtvis men vi ska definitivt inte acceptera att bli ihopklumpade Med vare sig kommunister Eller militanta islamister Och acceptera en verklighetsbeskrivning Som utgår ifrån att det finns någon form av Nationell terroristisk tradition För det gör det inte Nej det gör det inte Överhuvudtaget inte mm. Mm. Mm. Vilket man försöker då Pådrylla oss En annan sån här mediegrej Som man liksom både skrattat åt Och blivit förbannad på Är ju Expressens eh, skriverier om eh, den så kallade misshandelspatrullen. Mm. Eh, och där, alltså, för de som eh, inte har jättekort minne så pågick det ganska allvarliga invandrarkravaller i, i Stockholms förorter eh, i maj 2013. Och eh, det bildades ett medborgarguide mm. eh, som väl bestod av hundratals människor va? Absolut. Och det var människor från eh, inte bara den nationella miljön ska tilläggas mm. det startades mm. inte ens av nationella Nej. Eh, utan det var i första hand fotbollsgrabbar mm. eh. Eh, och eh, det här medborgardet fungerade på lite olika sätt men, men man patrullerade olika områden och sådär eh, och eh, det man eh, som hände sen var att man stoppade en bil polisen stoppade en bil där det satt tre stycken nationalister, tre stycken eh, svenskpartister Eh, och en fjärde person som var chaufför eh, Och som rörde sig eh, Runt omkring i de här invandrarområdena eh, Och som då förmodligen Var en del av den här, det här medborgardet mm. eh, Och de här har då hängts ut Utav Expressen eh, Och eh, med rubriken Misstänks ha planerat Att stena invandrare eh, <laughs> och, eh... att Gräva ner dem Till halsen ja, så sätta mm. igång en av de som hängs ut är då eh, Svenskarnas partis, eh, partisekreterare Jonas Andersson som står så här Snart väntar rättegång mot partisekreteraren Jonas Andersson 36 Som misstänks ha ingått i en Misshandelspatrull Som körde omkring i en Med målet att kasta sten på invandrare alltså, Har de någon sån här Tombola som de har en massa ord i Och så tar de, de ut misshandelspatrull Den taget Ja, ja. Jag, jag fattar inte det där, Jonas. Du har nämnt som det är. Alla dessa neologismer. Alltså ja. hela tiden. Jag har aldrig hört det för Misshandelspatrull mm. Och att stena invandrare. Mm. Jag menar, att, st att kasta sten på Men att, att stena är ju ett begrepp i sig. Det är ju vad muslimerna gör. Det är en, av, en form av avrättning. Ja, precis. Det är ju gammal. Allra ja, ja, ja. en form. Vad är det de var ute efter då? Jag menar det är så löjligt. Um, hela hela begreppsförklaringen. Ja. Mm. Nej, men det är så att det, och det här är ju då den här David Bas han som, Om man vill ställa frågor till honom så är det terrorism Just, det, just det. Men han sitter liksom och, ja, men det är bara, Han sitter och hittar på saker liksom. mm. eh. På tal om David Bas Vill jag bara tipsa om granskning Sverige. Eh. När de ringer honom När de ringer David Bas och ställer frågor Det måste vara att någon från terroristbrott begår där jo. För de ställer honom mot väggen en del Det är ganska intressant, sök på det det, det, uh, det som det framförallt visar är ju vilken. Uh, alltså att han, att han inte är speciellt uh, snabbt tänkt. Nej, det är ju inte. Det går ju väldigt, väldigt långsamt annars ja, att svara. och, och, och sådär. Så att, uh, Det är väl därför det är terrorism att ställa frågor till någon. <laughs> <laughs> Eller något. Jag vet inte. Men, men det. Uh, ja, det här är så typiskt för, för medier idag. Man sitter och man tar liksom en incident, man rycker den rus i sammanhang man överdriver det 300 gånger det spelar ingen roll om det så är folk som står utanför Express för att de vill ställa frågor eller om det är svenskar som patrullerar områden medan invandrare bränner bilar och, och skapar kravaller mm. eh, då får man det liksom till terroristbrott och misshandelspatruller och steningar och, stenningar och eh, olaga Men, ser man ju också den här. De har ju den här mentaliteten av att de är en, en, en elit som har mer rätt en andra. Äh, men har, man hade inga problem med att, att stoppa upp kameror och ansiktet på vanliga svenskar som har skrivit inlägg på Flashback. Mm. Man har inga problem med att samarbeta med äh, AFA-dokumentation. Mm. Man har inga problem med att följa efter Marcus Birro. Ta kort på honom genom fönstret. när är till lunch ja. man har, man har... med två socialdemokrater mm. Det tycker man är journalistik. Men så fort tre killar ställer sig utanför redaktionen troligtvis svarar på frågor när polisen kommer. Vad gör det här Ja, vi ska prata med David Bass. Mm. Det är nog vad de säger, misstänker jag mm. Mm. Det är terrorism Det är hot mot grupp. Demokratin, Demokratin. Jag menar, Här ser man ju verkligen att Okej, okay, det är så här det ser ut, det är så här de vill ha det Det här är spelplanen, det här är reglerna Kör! Mm. Jo Nej, och det är äh, från, från medias sida, det är äh, Korkat Och det är fundamentalt ohederligt Mm. Och det är liksom ideologiskt styrt mm. uh, Allting och en dum ideologi Ovanpå det också Ja, ja precis <laughs> inte dum, eller inte ja. Mm. Nej, Så att vi får se mer Men återigen um, uh, Uppmaningen kvarstår Åk till Aftonbladet Åk till Expressen och hem till dem, ring på, fråga uh, Och så vidare Gör det på ett sätt som inte är olagligt Gör det liksom Ja. Men det, det ska bli intressant att följa det här fallet ifall de nu blir dömda för att olaga upp mot grupp mm. eh, Som sagt, alltså, vi vet egentligen inte mer än vad som har stått i tidningen eh, Det har ju cirkulerat uppgifter om också om att det skulle varit någon förberedelse till grov misshandel senare Ja, det låter eh. ju väldigt underligt ja. på alla sätt och vis så att, eh. Eh, men, men vi får se vad som händer Men att man... att eh, om det kan bli en dom för det här som jag faktiskt aldrig talat om tidigare olaga hot mot grupper vad det heter. Ja, men det kan ju inte vara en riktig rubricering alltså det, det måste ju ha blivit något fel det... Ja, alltså det är svårt att säga så här vi får väl se var polisen landar i men man kan ju säga som, som, som bara ett, ett förslag om andra tänker göra liknande det var ju som vi talade om att skicka dit två personer gärna som är avdramatiserade i sig själva människor som liksom in, inte ser ut som unga arga män mm. eh, som har en kamera och ett block och, och som uppenbarligen är där i journalistiskt syfte mm. eh, och låt dem sköta detta primärt mm. Mm. Eh, och, och det tror jag att det är eh, alltså det ger en annan effekt och det blir mycket svårare för vi vet hur polisen fungerar jag vet definitivt hur polisen fungerar eh, och, och ja, vi får ju se som sagt var det här landar men man gör ju allt man kan för att att jävla, helt enkelt. Sen är det ju så också att jag menar, många av de som typ arbetar på Expressen eller så där, de, de tror ju eh, i viss mån, kanske framförallt att de som som, är, som är inte är journalister själva utan sitter i en reception eller eh, vad det nu kan vara eh, de, de, de tror ju ofta på den här bilden av att det finns ett jättestort nazistiskt terrorhot och sådär. Ja, ja, ja. så, om, om det kommer liksom en, en hel liten trupp av, av liksom, unga grabbar. Då, då, då kan man ju få för sig att det här verkligen är ett äh, hot. Eller liksom, äh, mm. Jo, precis. Så, så, så det, det är viktigt det du säger där att man, man, man måste försöka försöka att göra det så, så, så, så snyggt och städat och in, inte, inte, inte på något sätt kunna uppfattas som, som hotfull. Liksom. Nej, men, menar, Om man vill få effekt. Jag absolut, jag menar, SMR har ju också alltså fullt, alltså har ju vältaliga äldre personer som Gott och väl skulle kunna göra det här på ett ja, ja. väldigt bra sätt. Så att, jag menar, och det har ju övriga aktörer också så att ja, i den mån man gör det här igen, testa den testa den, eh, den modellen den gången helt enkelt. Mm. Nu såg vi vad det här ledde till. Och det är bra att veta hur media reagerar. Och, ja, det är intressant Och polisen, att se, och polisen. Hur, hur extremt vad ska vi säga, de med. För att det här är ju ett sånt. Övervåld är fel ord och överkill också, men, men det är ju en, en fullständigt uh, omotiverad mm. överdriven reaktion från polisens mm. sida. Så att ja. Ja, bra jobbat SMR. Mm. Ja vi, ja, precis och som sagt Vi blir spännande att följa För skulle de bli dömda för någonting Om vi säger att det inte har funnits några andra vapen i bilarna eller någonting vi, mm. Som vi inte vet någonting om eh, Bli dömda för det här Då är det ett väldigt ett intressant prejudikat. ja Det är, en ja, det är inte klokt i så fall nej. Nej. Men, eh, Då det, så har det blivit olagligt Att ställa frågor till journalist ja. eh, Eller att vilja ställa frågor De fick ju inte ens ställa några frågor och vad det i sin tur kan leda till Det får vi ta då ja. eh, Vi ska ta en eh, kort musikpaus eh, Och eh, Jonas du har önskat väldigt underlig musik Lite, lite plura, lite eldkvarn Okej okay, nu, nu tror jag Jonas att vi tappade bort det en liten stund Okej okay, ja, ja nu hör vi dig Jag skulle ja. introducera musiken och så var du fortfarande kvar på Okej okay, Ja <laughs> ah, nej men skitsamma jag svänger ja. riktigt, i alla fall. Eldkvarn ville du höra Precis är det någon speciell anledning? Nej, nej. bara länge sedan det är fute, tycker jag är lite rolig, Fula pojkar ja. eh, Och sen har vi fått en önskelåt också med Jan Mogensen Det är nog ett i till ja. <laughs> eh, Och den är väl passande i det eh, En dag som denna ja, Så absolut. vi är tillbaka efter musiken Magnus Hur kan du komma sig att vi kan Producera så mycket artiklar Och magasin och podcast och videos? Det kan vi eftersom vi har en massa bra medlemmar på motgift. Precis. Och hur blir man medlem? Man går in på motgift.nu och sen så går man vidare till bli medlem. Precis. Och varför ska man bli medlem? För att då kan vi fortsätta att producera jäkligt bra artiklar, webbradio webb och allt möjligt kul vi håller på med. Ja. Och dessutom får man tillgång till allt extra material. Man får tillgång till det senaste magasinet. Man får tillgång till en massa material som man bara får som medlem. Man får... Förhands titta på saker och så vidare det, Att vara medlem är att få lite mer Och framförallt att möjliggöra lite mer Absolut, så är det Så att det tycker jag att alla ska bli ja, Så motgift.nu-bli medlem mm. Då är vi tillbaka efter en liten musikpaus Lyssnar du efterhand så hörde du förmodligen ingen musik För att den är klipp, bortklippt av rättighetsskäl vill du lyssna på musiken som vi har spelat i livesändningen Gå in på Spotify Och sök efter veckans motgift Så finns det en spellista där Det var alldeles för många tekniska saker på en gång För det var Jonas Ja, det är svårt <laughs> Det är inte lätt när det är svårt som man brukar säga ja. Vi, um, Det skrevs för några dagar sedan En ovanligt ärlig ledarartikel i Expressen Ja, alltså Jonas, det här kräver ju din... Uh din erfarenhet känner jag, för att det är förvirrande. Vad är det som händer alltså? Varför skriver Angelot Matius på Expressens ledarsida? Jag citerar för att hon hävdar då att hon var med och byggde åsiktskorridoren. Jag citerar. Så här skrev hon. Uppdraget för mig som korridorarbetare var tvåfalt attackera varenda jävel som använde ord eller fakta som på något sätt kunde tolkas som rasism eller glidningar mot rasism etc etc och sen konstaterar hon att hon har varit med och skapa så här säger hon men priset blev högt självcensur på bred front rädsla för att undersöka verkligheten förbollslöst minska tilltro till argumentets makt och som resultat en fördummad offentlighet moralfebriga politiker och samhällsproblem som borde ha uppmärksammats och åtgärdas för länge sedan mm. Va Varför skriver hon så här? Vad är det som hände Jonas? Berätta för mig. Jag vet inte faktiskt. Jag har inte så mycket erfarenhet så där från, från, från det. Jag kan inte. Äh, man har kunnat se ganska många år äh, den här typen av fenomen med sådana som har blivit äh, som precis har gått i pension då, som precis har blivit liksom emeriti. Um, och då har de liksom sitt på det torra Och då, då kan de kosta på sig att uh, uh, säga en del sanningar Som de inte har kunnat förut Och så får de bli publicerade någon gång Med en sån här artikel för liksom Gammal, ja, gammal vänskapsskulle Eller vad det nu är mm. uh, Hon är ju inte så gammal va? Nej, så, hon är nu uh, född 62 är uh, 53 uh. Mm. Uh. Ja. Så jag vet inte riktigt um, Jag har inte jag har inte heller helt klar Hur gammal han Hans Beriström, men jag skulle gissa att han. Vi pratade om honom både förra veckan. Mm, om ni kommer ihåg. Ja, eller för, förra veckan. just kanske, det. Just det, ja, det ju nu har jag. Mm. Han är ju förrätta då. Också redaktör. Jag har mig att han var på, mm. på DN för, för uh, ledarredaktionen. Uh, men uh, han, han hör nog till då den här förra kategorin som jag pratade om. Så varför hon gör det här nu, det, det är lite svårt att. Uh, men hon är ju en i raden Det här är ju en av de mer Birchlaug eh, Erkände ju här redan på 90-talet mm. eh, Faktiskt eh, Något som har hamnat i Som vi kanske inte har eh, påminns oss själva om på länge då. Men, men han sa ju det då men ska, jag... ska vi citera det som Birchlaug det, det är från den här boken Svarta och liv och gröna drömmar mm. Mm. Eh, så, så här då Jag citerar helt här eh, Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi, jo då, jag tillhörde lögnerna, förnekade problemen fast vi alla såg dem. Vi satt i tv och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig politiker ansågs leva långt bort från verkligheten. Ny demokrati föddes som en följd av den välmenande lögnen och den hatfyllda lögnen kunde ta säte i parlamentet. Eh, så att eh, det är den välmenande lögnen som han har stått för då, menas ny demokrati hatfyllda Men det är intressant här, för jag tycker man ska ta hela sitt sammanhang. Liksom, att jo, det är precis, precis samma sak med Martius. Hon har ju inte ändrat åsikt. Nej. Det är inte det hon säger. Hon säger också det. Liksom, att eh, Som tur är har vi inte blivit som Danmark. Liksom, och, ja, sådär. Mm. Eh, utan det hon menar är att man har, upp, man har medvetet ljugit Och man har medvetet attackerat folk Som tycker, an som tycker annorlunda mm. eh, och, och liksom inte alls låter folk komma fram och det, nej, det är så det är mycket så... man kan förvänta sig Från den här typen av människor Om man mm. ska vara mm. helt uh, ja. ärlig mm. Så att, nej, jag vet inte vad som händer Men uh, vi kommer säkert att få se mer Av sånt här För att uh, de här människorna Lever visserligen inte i verkligheten i en mening Men de är ju inte helt äh, Isolerade från den heller De har garanterat äh, Antingen egna barn eller brorsbarn Eller kanske barnbarn Eller vad du vill Som, som, som lider av äh, Trakasserier från äh, gäng i skolan Eller som blir rånade Eller äh, så har de äldre släktingar Som, som har äh, råkat ut för obehagliga erfarenheter de går på bio, de kanske går till badhus och jag menar de här problemen är ju, finns ju överallt och bara blir fler och fler och större och större hela tiden ja, så, att, att, ja, så att det kommer att komma liksom folk som, som av olika skäl liksom skakas i, i sin politiskt korrekta äm, världsbild mm. det, det, det, det är egentligen inte jag, jag tycker att det är intressant här, för det här är ändå en ganska hård sak hon går ut med här liksom. mm. att alltså, vi, vi har gjort, det är att den, den har knappt kommenterats alls på liksom, kultur- och ledarsidor mm. eh, knappt liksom, på nätet det enda liksom, av någon som helst vikt i den massmediala världen det är ett inlägg på Aftonbladets ledarblogg Mm. Där man lite kort kommenterar den här och menar att hon har fel då eftersom att med internet faller alla tycka till och sådär. Så att åsiktsgrund det. Och så den finns inte. Och det är, det är samma med alltså som stänger av kommentarer. Precis. Ja, precis. Men, men, men alltså man har helt liksom ignorerat den här ledartiken trots att mm. den liksom har spridits så klart uh, alternativa medier och folk på sociala medier och sådär. Alltså jag har delat med den väldigt mycket. Men från vad man nu ska kalla det, pissmedia eller etablerat håll eller sådär. Så det, det är knäppt tyst, det här ska vi inte prata om Nu går vi vidare Det, det enda man ser det är ju både eh, Ocean Cantwell och eh, andra från 1924 bland annat Skriver ju med jämna mellanrum Artiklar som går ut på att Det är en stor myt från oss Att eh, de här frågorna inte får diskuteras Utan att mm. de diskuteras varje dag mm. De diskuteras mm. i tidningar och på tv Och till och med upp i riksdagens kammare diskuteras invandringsfrågor. Ja, precis, precis. Och det han skriver ju, det är Daniel Svedin då som har skrivit här i eftermiddags ledarblogg när han skriver om Marteus ledare. Då skriver han så här. Det är inte sant. I fjol publicerades över 20 000 texter i Svensk Dagspress som innehåller ordet invandring, integration, migration eller invandrare. Jaha. Ja. Men, oh. ja. så, så, det är ju inte samma sak som att man tar upp problemen nej, ja, nej. Och, kan, och kan belysa det från alla håll. Och så alltså. ja. det, det är så hemskt. Jonas, de jag måste fråga dig. Du, du är ändå en gammal mediejube. Eh, I någon mening kanske. Sådana här mediejuv i någon mening, ja. så, så medie någonsin kommer komma i alla fall. Eh, Lilla Saltsjöbot, Saltsjöbadsavtalet mm. eh, Samt eller falskt. Vad tror du? Jag vet inte jag, jag, Det lilla jag har läst på Om det där så är jag väl inte övertygad Om att det där är någonting som Som, som har ägt rum På det sättet Och inte i och, och så Att det däremot äh, Beskriver en verklighet det, det är ju, Så är det ju, så har det ju varit Men, men att, att, att det skulle Ha behövts Den typen av möte och sådär För det, jag, jag är skeptisk till det det alltså. ja. Nej men för det intressanta är ju det är ju samma som jag vet att William Pierce resonerade en gång kring, kring de här protokollen som, som det talas om många gånger mm. um, och huruvida det är sant eller falskt han, han hävdade ju att det spelar ingen större roll om det är sant eller falskt det intressanta är ju hur väl det stämmer överens med verkligheten det är nämligen intressant att se för att de har nämnt det här delen av i media lite då och då här på senare tid, det har tagits upp nämligen och det har du inte gjort tidigare, man har knappt nämnt det, det finns liksom på Wikipedia, men mer än så har det inte varit Men nu är det flera skribenter som har tagit upp det här och ja, Det här är också en av myterna som de här hatarna har mm. Men det intressanta är att Tittar du på själva det man skulle ha kommit till rent om Mycket av det står ju också finna i sådana böcker som, man, som riktade sig till journalister eller blivande journalister Hur man ska vinkla och vad man har för ja, ja. samhällsansvar Absolut så att, att det finns en Nu kommer jag ihåg när, när det påstås Att det här skulle ha ägt äh, rum 70 87. Del, 87 så ja, sent alltså. Och det skulle ja, vara i samband med äh, Svenska journalistklubbens möte i Saltsjöbaden Så det hölls ju ett möte där då äh, och det Men här, faktum Ska jag vara helt ärlig alltså, Jag är så pass gammal äh, Och var så pass gammal redan då jag upp, här, äh, det, det här är ju någonting som äh, Jag var 16 äh, 87 Det här är ju någonting som, som äh, Helt genomsyrade undervisning och, och tv och eh, politisk retorik och hela, hela skiten. Alltså Olof Palme stod med sån här: Då är inte min kompis knapp i alla lägen och eh, sådär. Så, så att det, det, det är Men, ju ingenting som. Det här är ju ingenting som sätter igång åt i sju. Utan det, det är var ju i full kraft så länge, så länge jag kan minnas egentligen och accelererade i början på, på eller tilltal i styrka på, i början på 80-talet och samtidigt så något. finns det ju journalister som säger att de var med på det här mötet mm. alltså som Thomas Gyr och, och Susanna Popova eh, som säger att det här lades fram då att de sig emot det Jo, det, när du säger det så, så kommer jag ihåg Att jag har sett det också mm. så. Nej men det är inte, det är inte alls för jag menar om att, för det, är inga, det är inga radikala saker Som skrivs i det här som, i det här dokumentet Som dessutom beskrivs som Rekommendationer hur journalister bör arbeta Och sånt jobbar ju Journalistförbundet med jo, jo, absolut. Eh, Och då står det Det finns tre punkter här eh, Nummer ett, företrädesvis positivt bedöma Och omskriva svenska medborgare Av utländsk härkomst Detta särskilt i samband med ungdomsidrotts- och konstnärliga verksamhet Sen, vid evenemang med inslag av skiftande kulturer Företrädesvis intervju och visuellt framställa medverkan av utländsk härkomst Och tre, att under en tidsperiod av fem år Systematiskt nedtona de negativa effekter Som utpekande av speciell rasdelarhet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer Jo, ja, nej det är ju det möjligt alltså ehm, ja. Men har inte Popovar vad Gyr reserverat sig för det där Och sagt att det inte riktigt, ja, Ja, för de, det här var ju i något tv-program Nu pratar vi lite här utan äh, där, där de sa att de var med Sen har de ju tagit tillbaka det senare Ja, mm, okej okay. Det stämmer äh. mm. jag, jag vet inte Och det, det, det tycker jag är en icke-fråga För att alla de tre punkterna äh, Har ju hjälpt jo. För, för äh, journalister Såväl som politiker mm. Och alla som, som äh, har, har velat äh, Gör en karriär ja. inom vilket område som helst överhuvudtaget i samhället har behövt anpassa sig efter det där. Mm. Så, så äh, ja. Ja, men det är lite som Magnus sa det. Det spelar inte så stor roll egentligen om det är Nej. För, att, för Nej, att, det faktiskt det så det har blivit. Men, men vad vad, vad, tror, vad tror du Magnus? Kommer vi få se mer sådana här barn under de närmaste åren? Ja. etablerade personer som lite, glann, lite grann tar bladet rummen. Jo, men det är som, som vi sa, det ser vi redan speciellt som, alltså, som både Sakini Madon och Theodor Esk, och vi har Johan Lundberg som har skrivit en bok mot vänstern eh, och så vidare. Och vänstern är ju arga på liberalerna företrädesvis, och Neo, och och Noiding och hela gänget. <här> Exakt vad det är ett uttryck för, det vet jag inte riktigt. Det, det får vi se. Eh, någonstans så hoppas jag att det är ett uttryck för att de instinktivt känner att vindarna väck håller på att vända och de vill ha kvar sina jobb i framtiden. Mm. Jag tror att det kan vara så, tror du också det Jonas att, att det kan vara för att SD går framåt så mycket nu och det, det kanske man ser en, en förändring i eh, debattklimatet kanske de, de kommande decennierna eh, att man därför försöker rädda sin eget åkning. Nej, det tror jag. Inte. Jag tror inte att, att någon eh, eh, eh, inte från bara så alltså borgerligt eh, håll till ända till liksom extremvänstern på redaktionen så alltså, finns det nog ingen där som, som, som känner att de måste anpassa sig lite grann för att, eh, för att ha sitt på det tårda igen. Eh, för det är något sådant paradigmskifte inom, inom de yrkena eh, där de befinner sig. Det, det tror jag inte. Eh, jag kan inte se det. Jag tror inte de kan se det heller. Nej, så jag, tror, jag har svårt att se att, att de här stora tidningarna av idag kommer ändra inriktningen utan snarare att de kommer gå under och ersätts av andra i sådana fall. Jo. Sen, sen är det ju alltid, jag menar vill man så kan man ju säga att Aftonbladet var tyskvänlig under kriget och sådär så, där, så att det är klart att det kan det kan ju hända saker. Men... Jo, Jo det kan det väl i för sig men, men nej det, det skulle inte, inte inom överskådlig framtid i alla fall Det, det tror mm. jag man kan Kan säga mm. Mm. Så att nej jag, jag vet inte jag, jag, Den enda tolkningen jag kan göra är som sagt Att eh, till sist så Så fler och fler kommer Att eh, få, få känna på På olika sätt eh, Invandringens eh, negativa Konsekvenser eh, Framförallt då eh, det här eh, tribalistiska Våldet som, som riktas mot svenskar huvudsakligen mm. Faktum är, och där har du en, en viktig poäng också kan jag tycka för att eh, det ska vi ju komma ihåg att det är ju inte jag menar Jan Helin tillhör ju en, en löneklass och en, en burgen liksom, nyelit men det gäller ju inte för varenda journalist eh, på varenda Nej. tidning som har eh, som har liksom stått för de här idéerna genom åren naturligtvis det, det är ju inte, man blir ju inte miljonär av att vara journalist och så Lindemort tillhör ju också den här burgarna i eliten. Ja. Um, um, men som du säger: Många av de andra kommer ju definitivt uh, att drabbas och börjar väl drabbas nu, och deras barn, av samhället de har med att skapa. Jag menar, det ska ju mycket till innan du hamnar i den så att säga uh, klassen. Där du helt kan stå utanför och Bortom detta med privatchaufförer och vakter och Ja precis men där är inte ens, ens Janelin eller, eller Rosa men det, det är ju inte så att Som jag har sagt förut, Jan bor i Bromma Som jag känner ganska väl för att jag är stor uppvuxen där Vi var ju inte på något sätt Förskonade från, från Sånt där redan på, på 80-talet och, och som jag har sagt förut alltså, Föregången till SMR Alltså nationell ungdom Grundades ju i Bromma en gång i tiden så att, äh, som du säger, jag menar, om, om det inte är så att man, man kan skicka barnen till, till äh, äh, internatskolor och, och har äh, egen chaufför och sånt så liksom överallt, så, så kommer man inte ifrån det här. Och det, då pratar vi om en liksom, försvinnande liten, liten grupp i samhället. Mm, ja, de, de skriver just... inte på Expressen, de är inte redaktörer. Så länge Sverige är uppbyggt som det är idag så kommer den gruppen vara ganska liten. För mm. det är ganska svårt att, att bli så pass rik Sverige. Det är ju noppe och boppe ja. och... <laughs> uh, ja, precis. En annan uh, sak som inte kan ha undgått någon den senaste veckan Och uh, som har uh, gått lite som en röd tråd i media sen, sen i onsdag tror jag det var Det är den här uh, påstådda misshandeln av den påstådda nioåringen ja, uh, I Malmö det spreds ett klipp av tidningen Sydsvenskan Där man såg en ordningsvakt som höll i en, en pojke Någon som såg ut att vara arab eller sådär Som skrek och hade sig och försökte slitsa loss Och man påstår då att det här var att han dunkade den här killens huvud I, i, i, i barken och mm. att det ekade i hela centralstationen Utav dunkningen alltså där. Just det, ja. Vilket i sig låter väldigt orimligt Sen så, som vanligt måste man ju då söka sig Utanför Bonnier-pressen För att hitta eh, lite mer eh, Objektiv information och, och då finns det ju fler filmer som man klipps ihop då Till en mm. eh, Så att man kan se hela förloppet Eller stora delar av förloppet Där man då ser att den här, den här pojken Är väldigt, väldigt våldsam Och, och sparkar mot väktaren Och, och spottar och, och och, ja, försöker misshandla väktaren. Oh, yeah. och, och till råga på det kommer det ännu mer information. Eh, vissa verkar inte riktigt vara verifierade den och vissa är det. Men som att polisen till exempel hade ju bett ordningsvakten att hålla fast den här personen. Mm. Eh, men Magnus, du skrev om det här och eh, du tyckte inte att det var någon eh, misshandel och tyckte inte som eh, eh, folk på sociala medier att de ska skjuta vakten och sådär, utan du hade någon annan... Ja, jag vill bomba <här> vakterna. Jag vill ge dem en kram. Eh... Jag kan ju börja med att säga att jag har ett visst problem med vakter ähm, Väktare överlag äh, Inte väktare överlag men, men somliga väktare För att det finns en del som söker sig dit Av helt fel anledningar Och vi har sett övervåld från väktare Absolut, vi har ja. sett hur de har betett sig Svinaktigt och så vidare Det finns en, en det inga, som Ingen som har varit på krogen som, som Några gånger som inte har erfarenhet om, <laughs> nej, det precis. Alltså, Så vanligt är det men... Så så är det ju Men med det sagt, så, om vi tittar på det enskilda fallet då så är det ju ganska uppenbart att, att de här väktarna har fått Meddelande om att De här barnen, ungdomarna Har varit stökiga på tåget Därför kommer de dit De får också veta Att barnen är lysta Alltså efterlysta, de är på rymmen Från ett, ett, ett vård, ungdomsvårdboende Och får order av polisen att hålla fast dem Det är vad som händer De måste de hålla fast dem de måste hålla kvar dem på plats det är uppenbart att de här barnen eller ungdomarna inte vill bli eh, kvarhållna på plats vilket gör att de gör motstånd, och gör man motstånd så måste de få hålla i, vilket de gör och jag menar uppenbarligen så gör de ingenting värre än vad de ska göra det är ingen misshandel som pågår vakterna gör ingenting som de inte får göra de håller fast den här killen som har bitit människor som sparkar mot oss och de håller fast att de inte ska kunna göra illa sig själv eller andra det ser, eh, det ser brutalt ut ja visst de har... eh, om ni har någonting på hjärtat här så mm. öppnar vi telefonen mm. under några minuter om ni vill kommentera Åsikter här ute i live-sändningen. Men det är bara kanske under 10 minuter så har ni möjlighet då på 0225 60 143. Alltså 0225 60 143. 0225 60, 02 60 143 blir det. Uh, jag tror nästan det, räcker, det räcker med det med Motgiftar. Gnissel här också. Får vi se om det ringer åt. Hallå? Ja, har vi någon med oss här? Ja, hej hej, det var kränt här Ja, vänta, vänta här, du, du skrev till, till, till, till Sveriges Radio va? Va? Du har skrivit, du skrev någonting till Sveriges Radio, det där med Isels ambassadör Ja, just det Du blev lika upprörd som jag va? Ja, jag är inte ute i nu Jo, det är ju rakt ut det här Och eh, frågan är så här Får man inte ställa, ställa sådana här frågor till ambassadören då? Nej, du såg vad jag skrev Ja Alltså, ja. har judarna, har judarna någon, någon egen skuld i Så att säga, judehatet florerar i världen nu? Ja, alltså det, Man kan ju inte, inte säga att liksom, Jag kan väl hålla med om det Men, men det är ju löjligt om man inte ens får alltså ställa en fråga Får man inte ställa en sån fråga till ambassadören? Nej, nej, men tydligen jag var ju ganska, ganska skarpt där mot Elena Groll och äh, Ekochefen. Ja, för att äh, de ställer en fråga som de sedan tar avstånd ifrån. Mm. Är inte det märkligt då? Jo, men det visar liksom att ett krypande för att för, för ett folk, då, för de börjar ju bete sig på så vis. Det här var ju det att jag har om. Att ställa frågan. Man kan ju ställa säga så här, att den här killen nu som sköter de sköt och mördade den här utanför synagogan. Han är ju av palestinsk börd, eller hur? ska vi se... Uh, terror terroristen där? Ja, han som mördade i, utanför den danska synagogan. Han var väl arab, va? Jo, men jag får att han är palestinien. Han är, han är av palestinsk börd. Ja, det är klart. Då, då hatar han väl Israel? Ja, men det, det är just därför då, när man liksom ja. undviker att tala om den anledningen till vad som han gjorde som han gjorde... Det är för att han liksom ser det som allvarlig är En ockupant av hans land så att säga, det måste man... Sen kan man diskutera Om det är rätt eller fel va? Men man måste förstå att det finns människor Som tycker att de är Ockuperade av, ett, av det judiska folket Och då ser de varje jude som en fiende ja. Det måste man ju våga kunna diskutera uh, Ville Silberstein han, han har ju jobbat själv Tidigare förut på Sveriges Radio Eller hur? Jo han var ju jobbat på Radio Stockholm. Ja, Jo, han har man ju hört i många år. Inte nu, ja. men alltså, han har ju jobbat på Sveriges Radio förut. Ju. Jo, Ja, men som sagt, det är, ett, eh, jag tycker att det är fånigt när de. Eh, när de måste knäböja. Men någonting jag vill komma fram till eh, när jag ändå är, får komma ut här lite grann. Det finns väl någon som lyssnar i alla fall. Ja. Och det är det. Varför är det ingen av alla de som eh, skriver här om eh, syrisk invandring och sånt så, som. Tar upp alla de YouTube-inlägg som finns nu med intervjuer med president Al-Assad Jaha, finns det, vilken kanal då på YouTube? Är det på, på, textat då? Nej utan du om, du, om du går ut på, om du skriver Syria News Alltså Syria n e w -N. Är det på, på engelska då? Nej, ja, alltså, intervjuerna är ju, men alltså, det finns ju ja. massor av intervjuer med ja. president Al-Assad Det är ABC med Barbara pa, Walters, det är Fox News, det är BBC Det är tjeckiska och franska ja. bolag ja. som gör intervjuer Du kan ju se liksom president Al-Assad, det, det är en film Han talar engelska då? Ja Okej, okay. det finns på Youtube? Ja, det finns massor av sådana här det, ja. jag, är, jag får ju hem Syrien News, liksom jag prenumerera då, så man får ju rapporter från den syriska regeringen. Ja. Därför att, jag ringde nämligen upp Ekot, Ekoschefen. Ja. Och hon som var med här nu i eh, intervjun här, med, med Helena Gran, och både om ursäkt. Ja. Och då ställer jag frågan, varför gör inte Sveriges Television eller Sveriges Radio någon intervju med någon representant från den syriska regeringen, som att höra deras åsikt? Ja, just då. Nej, det gör man inte, för det är svårt och, och besvärligt och farligt att göra det. Men vi ska inte tacka nej till en om vi fick Jag Jaha, så ni försöker få kontakt med regeringen då? Nej, det vill vi inte. Men vi, vi tar bara kontakt med motståndarsidan. Ja, det är det, det bara den ena, ja. Ja, just det. Och det tycker jag är konstigt nu. Jag lyssnar på de här pladderhattarna här från eh, motgift Och alla de här nationella grupperna som skriver och pratar. Men ja. ingen ställer frågan. Jag har varit med i Ring p och ställt frågan. Fyra gånger jag kom ut i Ring p och ställt frågan. Varför ska Sverige ta emot i största delen män från Syrien? Varför är inte de i Syrien och försvara sitt land? Ja, det kan man, den frågan kan man ställa sig. Men varför är, ing, varför är det bara jag som har gjort det? Jag har inte, ja. läst, jag har inte hört motgifterna. Jag har inte läst det på någon, någon annan som har tagit kontakt med eh, Ringpet eller någon som har ställt frågan. Alla pratar bara skit om Al-Assad. Det är mig så att Al-Assad är en och en, men de andra är ju inte bättre idag Känner du till den här, den här stora härvan i Syretälje mot Arbetsförmedlingen? Alltså det är flera hektar där Det är ju alltså ledare för, inom syrianska kyrkan där alltså. jo, jo men alltså det, Men man måste ju förstå Men man ställer sig frågan Varför är det överhuvudtaget ingen? Och du har ju hört om att Jordanien och Libanon Och i viss mån Turkiet Har tagit emot miljoner med syriska flyktingar Men mm. har du hört hur många flyktingar har Israel tagit emot då? Jo, de öppnar ju nu för massinvandringar, alltså, men det, beror, det är ju bara judar då. Ja, men, jag säger, men hur, många, hur många syrianska flyktingar har kommit till Israel? Nej, men Israel tar ju bara emot judar och övriga får komma som gästarbetare på kontrakt, vad jag fattar. Ja, men, men där ser vi också Cecilia Idén, Katja Magnusson och den här eh, fjollan Sommarström som rapporterar där nere från Mellanöstern. Ja, ja. De talar bara om Jordanien och Libanon och hur hemskt det är för flyktingarna där Men han nämner aldrig att Israel, jag vet inte om de har tagit emot några flyktingar Men jag har inte hört om det i alla I Israel slängde ut 50 000 svarta afrikaner, kom ihåg det? Ja, det, det var ju det var en hel, så, så tog de ju inte emot eh, afrikans blod heller de kom in, Var de illegala då? Nej, det finns ju liksom en del som kommer från Eritrea områden. Det där drottningen av Saba. Man menar ju på liksom att de skulle ha något judiskt arv då. Ja, så det. när de lämnade blod i Israel, då häller man ju ut det blodet. För man ville inte ha negerblod då. Det tycker jag är rätt uppseendeväckande. Men det var också, det var också nertysta så att säga. Men, men bortsett från det. Jag, jag tycker att det är så konstigt att inte någon ifrågasätter och nu pratar man ju här om att Persmerga miliserna, alltså det är uh -huh. är ju den kurdiska uh -huh. organisationen, den kallar sig PKK i Turkiet och den är terroristklassad uh -huh. och, men Sverige ska stödja Persmerga, den här skytte från Kristdemokraterna var ju på debatt i Sveriges revolution i torsdag, uh -huh. och hon menar ju på att Sverige skulle alltså anfalla ISIS nu och bomba sönder och samma då Irak och Syrien där det finns ISIS-styrkor och stödja Persmerga-milisen. Då vill alltså kristdemokraterna då stödja alltså en organisation som är terroristämplad och den asyriska motståndsrörelsen. Vad vet hon, vilka kriterier de har Om vi bildar? jag är säker på att när här kärringen har en stålhjälm som pesar också Hon har ju då posterat på, på, is, på is, israeliska stridsvagnar Iklädd tröja för Vad heter den här specialtruppen I Israel där, någonting med I, någonting ja, ja det kan jag inte svara på, men jag vet däremot Att man får hem, mm. man får hem meddelanden från Syrien i USA i alla fall Att eh, den här Nostra -fronten, som det kallas för den beväpnas av israel Och det finns en, en annan märklig sak. Det är att Turkiet som är medlem i NATO tillåter inte att USA använder turkiska flygbaser. Trots att Turkiet vill ha bort Al-Assad. Och det är turkiska, turkiska företag köper oljan som Isis säljer. När de har tagit över syriska och irakiska oljekällor säljer dem till Turkiet. Aha. Nu skulle ju USA och Turkiet, och Turkiet ska ju samarbeta nu och utbilda, vad var det? Syriska styrkor, var inte det? Ja, så alltså, syriska motståndsstyrket till Alassad. assad Ja, just ja, ja, alltså, mot Motstånds... Mot Alassad för Aha. att bedriva. Och då är det märkliga är alltså att Turkiet har eh, eh, förfölj... Aha. de har ju stoppat eh, den här Ötzeland <skratt> som är den här kurdiska motståndsrörelsen har de ju stoppat i fängelse samtidigt som de sänder vapen till samma rörelse som slåss mot Al-Assad. Jaha, ja, det är märkligt det Ja, det är mycket märkligt och men det mest märkliga är <laughs> att det inte finns någon mer än, än, än mig, Kent ja. i hela Sverige som har vågat ta debatten i ring P1 fyra gånger och ja. inte en jävel vågar liksom, ja. säga någonting ja, ja. och ibland undrar man om de här, och jag måste fråga det De här, vad nu är här nu när ja. de pratar ja. Det är ju Jonas Ligär Han hade ju den här tidningen salt Ja, jo, jo men vad, vad är det här för, vad är det för egentligen? Du, vad har du, de för historia? Jag, jag retar ju upp den här eh, Sveriges kulturminister, alltså så, så skriver jag så att alltså hon, är, hon är inkvoterad alltså svart ras-typ liksom, titta vad duktiga ja, Jag, alltså, jag, jag är hur, hur ska en svart kulturminister kunna värna om den svenska den svenska kulturen, frågade jag Och kultur... Ja, men då, har jag ställt, då har jag ställt frågan till dig flera gånger Vad heter chefen för enheten för det svenska kulturarvet, vad heter han då? Men alltså kulturministern svarar mig så här att hon, hon är inte alls inkvorterad på grund av sin svarta rastyp utan hon är inkvorterad som kulturminister i Sverige för att hon har en stor kompetens och en stor erfarenhet har hon. Jo men hon har ju varit, men det får man väl säga om den här kunkiga, att hon har ju varit med väldigt mycket, hon har ju varit chef för Disneyklubben, hon har ju varit företagsledare liksom ja. inom vissa, så att visst då... Att hon är, hon är väl liksom kompetent inom sina områden. Ja. Men däremot, som jag har sagt till dig, jag frågar dig igen. Vad heter chefen för enheten för det svenska kulturarvet? Hur ska jag kunna veta det? Han så. heter Kesar Mahmud Han är en pakistanier han har på ett sommarprogram. Ja. Där han säger, jag har inte kommit till Sverige för att bli svensk utan för att göra om Sverige så det passar mig. Ja, herregud. Ja, och det har jag heller inte läst en enda, inte någon av de här nationella som upprörs över att våran, den som ska ansvara och se till att våra hembygdsgårdar, våra kyrkor alla våra eh, vårt kulturarv ska räddas. Han vill alltså göra om det. Han vill göra om så det ska bli eh, olika former av eh, multikultur istället. Jag? jag var senast ja. nu på Hallundas spelmanstämma ja. och han som var huvudtalare där det var alltså chefen för mångkulturell centrum som tycker nu att svensk folkmusik nu och spelmansmusik Den ska helst blandas in då med mongolisk strupsång ja. Med eh, pakistanska eh, trummor och liknande Ja, det ska förstöras allting Ja, men inte fanns. Inte fan, har jag hört David Long Eller eh, att eh, Sverigedemokraterna skriver någonting och sånt Nej, den svenska kulturen är ju verkligen hotad Ja men det är aldrig någon som pratar om det, så att säga. Jag tycker att det är skrämmande. Jag blev faktiskt uppringd av en, av en, av en dag när jag var med senast, att jag var inbjuden att träffa någon gäng som pratade om där på Grand Hotels veranda. Jag vet inte, Katten, jag, jag hade inte möjlighet att gå för det där. Men man undrar, vad, vad finns det med människor? Varför? Det finns tydligen ett stort motstånd mot det här med invandring och multikultur. Det är ju aldrig någon jävel som vågar säga någonting. Ja, jag finns ju på Twitter alltså, där kan man komma, komma i kontakt med liksom politiker och allting alltså och, och med journalister på Expressen och allting va. Nej, jag skriver till exempel, jag brukar alltid få svar som till exempel jag brukar nudda Jamie Epstein som sände på vardagar i ja. på PS. Ja. De svarar ju och då, då undrar ja. jag liksom varför är det i stort sett bara jag som hör om det? Varför är det aldrig någon annan? Är svenskar så jävla fega så är inte törst att med namn och nummer? Jag bor ju i ett multikulturellt område. Ja. Det har aldrig hänt mig någonting. Nej. Men jag jag jag, det är det här som jag tycker är så fiantigt. Jag vet att du med den där karlsdypan liksom Man talar om att det är så hemskt i förorter och sånt. Ja, men, men om det vore så jävla farligt Jag hörde de här på motgifterna prata nu här också liksom och Då skulle det liksom väl inte en jävla våga bo i New York. Så. För det är mycket farligare där Folk skjuts i varenda dag Jag skulle ja. till mitt arbete för många år sedan Och då hade jag alltså en Sverige-käps Och sen en jacka med svensk flagga på va Och sen vid tågstationen där jag väntade på min Uppsala-pendel Så kom ett gäng liksom Och tyckte att jag skulle ha stryka Alltså för att gå, gå, gå in med, med med sån här Det stod Nej uh, uh, det, var det, med, det här stod också här på käpsen Made of Swedish steel stod det Alltså gjord av svensk stål Och så var det en svensk flagga på min jacka va och jag sa ja. så här att, att på den tiden, då hade jag en tjej som kom från Kroatien va. Jag sa jag kan inte vara rasist, min tjej, min tjej, eller henne, henne, min flick, flickvänns mamma kommer från Montenegro sa jag Ja Och hon bor i Kroatien idag liksom va Det är ju 15 år sedan, och det är, det är, lång, det är många år sedan det här nu Men i alla fall liksom, då stack de därifrån liksom, Och jag sa liksom att Hur ska jag kunna vara ihop med en tjej som har en mamma som kommer från Montenegro? Ja, nej men, det, men då, då kan man säga så att då var du ju inte en riktig nationalist då, då. Ja, hon, hon, hon var ju då alltså jugoslavisk nationalist Som, som menar på att, att de här länderna där, där nere i Jugoslavien De skulle ju inte, de skulle vara fria Och, och alltså, där nere var de ju stolta med, med sin patriotism, med sina flaggor och allting Jo, det har vi ju sett, det blev ju ett invåretskrig där Ja, och det blev ju det, men det berodde på att det de var en kanslad stat som heter Jugoslavien va? Jo, men grejen är ju så här... Sen kan man säga sig en fråga, har de fått det bättre? Har de fått det sämre? Ja, men albanerna, albanerna tog över Kosovo. Kosovo var ju från början ett serb serbiskt område helt jo, och hållit, Jo, alltså. men det är det jag säger. Jugoslavien... Jag var ju jag jag många gånger i Jugoslavien. Jag var där första gången i 1974, tror jag. Och så, var jag där, och så åkte jag därifrån 1991, när kriget började, så att säga. Ja, då började ja. Ja, från Dubrovnik. Men... Ja. Jag såg aldrig liksom att, jag tyckte det var någorlunda hyfsat alltså, det de hade väl någon, alltså det var, de liknade Spanien ungefär alltså, Va? på 70-talet hade de dem som de, de bäst. Det var ganska vanligt för blandäktenskap har jag hört där nere. Alltså man blandar sig ja. så såhär. såhär. Man, man kan inte se någon skillnad på en Sloven, en Kroat eller en bosnier Det är ju samma folk. Ja. Ser ju ut allihop ja, men, men en del är, ska vi se Serberna är väl ortodoxa ortodox? Ja de är ortodoxa och de, är de andra är katoliker Och så har det muslimerna då i, Mycket i Bosnien och så Aha. Men alltså det är ju samma folkslag och det, de, de, är, de är slaver va? De är slaver är Och, och, och du, typ du, är slaver. du förresten eh, Som jag sa till min tjej som hade då att eh, De har ju använder ju ryska språk, Eller ryska, ryska ja, tänk Ja i Serbien ja Ja, ryska men Inte i Kroatien Nej, inte det Nej, så de är ju katoliker Alltså det är bara Serbien som har kyrilliska bokstäver Ja, just det, kyrilliska ja. Annars är de är latinska så det är ju ja. De har ju liksom tillhört Italien långt mycket Och Österrike och Ungern var ju Det var ju då första världskriget började va? Men Serbien ja, i, Serbien är ju de som, som bildade Jugoslavien alltså, Men Serbien de, de skiljer sig, de är mer, kan man säga, östliga då. De andra är ju mer västliga. Men Så mycket som blir förstört med allt där nere då, så att säga, Är det fortfarande trasiga hus och sånt? Ja, jag, jag vet inte. Jag har inte varit där sedan 1991. Sen För det är, ingen som har hjälp, det är ingen som har hjälpt Serbien att bygga upp husarna? Ja, de andra har ju fått hjälp. Ja, Slovenien är medlem i, i, I EU. I, i e, EG nu, eller på att säga. Jaha. EU. För jag har ju sett mycket bilder på de här husen och att de är ju, många hus har ju helt förstörda ju. Jo, men det var ju USA som bombade sönder ju. Ja. En, en Belgrad. Ja, ja, det var det. Ja, det var ju då man, så man har ju tagit, tog koll på Milosevic så att säga va. Och eh, Ja. Det blivit, har ju bara blivit sämre Åtminstone för serberna De har ju inte vunnit någonting på det hela Albanerna är, var ju fruktansvärt efterblivna Albanerna skiljer ju sig De är ju inte slagare Nej Det är ju vi... liksom ett eget Aha. folkslag Ja, ja. Och Makedonien, Serbien Montenegro Bosnien Kroatien och Slovenien Men Alba var... Albanien, Albanien var väl en kommunistisk enpartistad förut då? Ja Ja det var ju Jugoslavien också i, i viss mån Även om det var en tämligen liberal kommunist det var inte lika stenård som, som de andra de, de var ju aldrig med i Varsava-pakten För att Albanien hade På, på kommunisttiden hade de en radiostation Som hette Radio Tirana Som hade, ja, svens ja, de hade men svensk Jugos Jugoslavien ja. stod ju utanför Varsava-pakten Jaha det, det, det, det gjorde de ja De var inte, ja. med, de var inte med där när, när dog den här tit egentligen? Ja? 1980 1980 nog då? Ja. Och varför varför bröt inbördeskriget ut egentligen? Ja det bröt ju ut helt enkelt för att man ville göra sig fri från att komma ifrån. Och man såg ju då möjligheten till, till friheten så att säga då. Men ni, det bröt ut 1991. 90... Det var ju då eftersom Sovjetunionen föll ju. Det. Ja. Det har ju samband med att Sovjet föll va? Ja det, det var väl ungefär lite grann som arabiska våren som de pratar om nu va. Först så... Det var ju det stora upproret då i eh, Tunisien. Tunisien är ju det ju enda, är det enda som klarade sig. De blev av med sin diktator Ben Ali. Så där har det ju aldrig blivit några såna stora konflikter. Men sen gick det över till, eh, till Libyen och då var ju vi svenska med och mördade Kaddafi. Ja herregud. Och titta hur det ser ut där idag. Egypten kastade bort Mubarak och sen kom hans general eh, Fis eller vad heter han heter. Han sitter där nu då och är, är en sorts diktatur igen och så har man gett sig på eh, nu Libyen och vad har, li, vad har li, blivit av Libyen? eller li, vad säger jag, Syrien är ja. ja, det är total... ju ja. så därför tycker jag, jag tycker att jag ska gå ut och kolla på på Syrien News Aha. så får jag se intervjuerna med Al-Assad och jag blev lätt förförd av Al-Assad, jag tycker han verkar vara en jävligt sympatisk person och jag tycker det är skandal, jag, ring, jag har mejlat till Ingrid Tonkvist som är chef för utrikesavdelningen på SVT Ja. Det finns inga, du får aldrig något svar Nej. Att Nej Man vill inte visa upp för Syrien var ju faktiskt ett, ett land där det rådde Det är en sekulär stat ja. Det har ju inte varit någon muslimsk stat Det är en sekulär stat ja. Där alla eh, liksom fick utöva sin religion Någonting ungefär Som, som Jugoslavien Det var ju också en en sekulär stat, men du fick ju gå i kyrkan och du fick tillbe vilka gudar du ville och men du, de här, a, a, de är assyrier, var, var bor de någonstans då? nej, assyrien, det kommer från mellanstadiet, och fick, men det är alltså assyrien, det är det område som sträcker sig från Nineve alltså långt bort mot Iran och fram mot Turkiet, det är ett gammalt rike som har, är 2000 år, ja, men de har väl inget eget land då? Nej, nu nej, nej. det var ett rike ja, en gång jo, för länge sedan, de, det är ungefär som tyckte man Babylon, var Och så fanns det Assyriska riket. Ja... Hette inte det någonting, Ja, Mesopotamien. Det ja. är ju det hela det där, hela där området, Mesopotamien. Ja, ja, det. Och det var väl därifrån, om inte minns äh, Fener, som Nebuchadnezzar. Nebukadnessar ja. Nebuchadnezzar, var, det var ju han som tog det judiska folket. ja det var det, ja. ja. och det var ju därifrån som den där fångarnas kör kommer ifrån när de fick vandra ut och därifrån. Och. Ja, då. Men det här... Det här? Men för, så Assyrier och Syrien och Damaskus, det är ju en av världens äldsta städer. Men du Om För att återgå till Sveriges Radio, känner, känner du att Sveriges Radio, som de påstår själva på hemsidan att Sveriges Radio är trovärdig journalistik? Nej, det är definitivt Det är en dålig journalistik. Det är, det, är, det, är, det är en skandal utan likhet. Det retar mig till vansinne att svenska folket är nöjda med att titta på nej jävla Claes det där det är, ju, det är ju så dåligt för det stör Men förstod, inte, förstod inte Helena Gral då Att man ställer den här frågan så blir judarna Väldigt upprörda liksom Det var det hon förklarade idag Om du lyssnade på konflikt Nej jag hörde vad hon sa Om du lyssnade på medierna, medierna går klockan elva Det går ju, det kan ju kolla på På appen eller lyssna på måndag kväll Klockan sju så går det repris Där förklarar hon själv att Jag förstår inte hur jag kunde ställa den här frågan Liksom för jag, jag hon ångrar ju sig något oerhört bittert där då, Aha. för att det här kan ju betyda att hon förlorar sitt jobb va? Det kan ju. göra. Hon har ju suttit där för han i tre decennier nu. Ja, men får inte får en inte journalist ställa sådana frågor som eventuellt kan reta upp en jude då? Eller judar? Nej, men det, det verkar som att just va? att ifrågasätta judar, det får man inte göra då. Men det är ett självständigt produktionsbolag som bestämmer själv. Det är ingen som ska påverka Sveriges radio. Ja. Det kan... det är nu. nu börjar jag Nu får man inte missa. Okej. Okay. Ja, Visst. vi får säga så nu. Då. Det är bra, hej. Ja, hej då. Uh, ska vi se här. Ja, men Sveriges radio är ett självständigt, självständigt produktionsbolag som själva bestämmer. De brukar själva säga att ingen får påverka Sveriges radio, så att säga, på något vis. Lobbyister och sånt Utan de är självständiga Men vi släpper lite grann där Och jag får fixa lite grann här För att jag har sett att Rarma Radio har bytt mapp och allt där. Jag måste ändra tillbaka sen här Och sen jag sälja inspelningen också på Sverigekanalen här Det är bara försvann helt och hållet Jag fick starta om inspelningen igen här får man hålla koll på tusen saker samtidigt. Alltså, det är väldigt konstigt. Va? Vi hade ingen lördagsgäst heller för han är på grund av sjukdom i Karlstad där. och Hon har jag kopplat bort telefonen. Vi hörde Kent Andersson från nacka. Där. Ja, det var alltså så, om ni inte känner till det, att Helena Groll ställde frågan till Israel, Israels ambassadör i Stockholm. Han som tillfälligt var återkallad till Israel. Hon ställde frågan då, och det här sprids ju nu också på Youtube, fast Sveriges Radio har tagit bort själva den biten och redigerat bort den. Men det finns i alla fall, och sprids i alla fall på Youtube här. Hon ställde alltså frågan till Israels ambassadör i Stockholm då, att har judarna, alltså på engelska, har judarna någon egen skuld i att säga, antisemitismen ökar? Och en sån fråga kan man inte ställa med mellan ambassadören. Det är som att fråga en, en kvinna som blev våldtagen om varför hon blev våldtagen. Och sen kom den tidigare Sveriges Radios då Willy Silberstein. Från den här kommentaren mot antisemitism. Va? Och där kan man inte. För att det var ju så här att vi höll ju på med närradio också i Stockholm där det blev 26 år. Och sen var, hade jag egen studio ett tag i Tage där kopplat till kaknöstornet va det då var det ju tre program från min studio. Först var det Sverigepartiet då, 16-17. Och sen var det vi då som hette Radio PKMF mellan 17-18. Alltså Patriotiska kulturmusikföreningen som sedan bytte namn till Jallarhornet 1997. Eh, och sen var det Nattarbetarnas kamratförening. Och då blev det ett jäkla liv där att vi, eh, om jag minns rätt, släppte ut Ahmed Rami- Fick medverka på telefon i våra program och på nattsändningar. Och, och jag har fortfarande en kopia där. Det var mycket upprörda gubbar, eh, judar också, i en här anti, an, kommenter mot antisemitism. Det står också här, det var på 90-talet då. Det hjälpte inte att Radio Islam blev stoppad. För nu sprids eh, judehatet i närråden i Stockholm i alla fall va? Vi släppte ut Ashmedrami fick medverka på telefonprogram och på nattsändningar ibland. Och det tyckte de var väldigt upprörande på den här kommittén. För det fanns ingenting olagligt. Det var ingen som anmälde programmen för häls mot folkgrupp eller någonting. För det var ingen häls mot folkgrupp heller. De ansåg alltså inte att Ashmedrami skulle få uttala sig då. Helt enkelt då. Ahmed Rami hade hade också en gång i tiden frågat överrabinen i Stockholm om han ville medverka i en debatt på Radio Islams närradio i Stockholm. Då. Och det enda mycket korta svaret som Ahmed Rami fick från överrabinen Mörta, eller vad heter den, Marten Narove, någonting, då stod det bara så här: Jag har inte tid för er, högt Ja, överrabinen i Stockholm. Alltså han hade inte, inte tid att medverka i en, i en debatt så att säga om, om det här med Israel och det här. Uh, lite annorlunda program men Vi får se vad som blir nästa lördag om jag läser långa texter och sånt. Jag hittade ju här också, jag hörde motgift här. Dan Eriksson, heter han det? Dan Eriksson där i Berlin. Uh, läste ju upp uh, Lilla Salsjöbadsavtalet va? Och det var då Åke Bylund som tog upp det här. Och sen så spred också, vi i Sverigepartiet spred det här. Lilla Salsjöbadsavtalet på Flygblad. Och tog upp det i närradion. Och även Bert som fick ett flygblad. Och Bert som medverkade i något debattprogram en gång. Där han helt enkelt viftade med papper. Och det han viftade med i studion där. så debattprogram. Det var ett flygblad från Sverigepartiet. Där det stod om det här. Lilla Saltsjöbadsavtalet Precis som Dan Eriksson läste upp här Som vi hörde från motgift nummer 49 Så att från början var det en nattsändning där och Åke Bylund Känd sångare i mörbeligan Läste upp det här Lilla Saltsjöbadsavtalet Och eh, sen blev det ett flygblad Som spreds och vi tog upp det i fortsättningen också mycket på närradion. Och så spred vi de här flygbladen. Och även Bert Karlsson fick ett flygblad. Vilket han viftade med i det här debattprogrammet. Och då sa han så här. E det är bara att påvisa det här lilla Salsjöbadsavtalet. Som journalisterna har kommit överens om. Och så tog han upp det och, och höll upp det. Det här flygbladet. Och det hade han ju fått då från Sverigepartiet helt enkelt. Och jag... Jag fick ju också... De kom ju från striptease där. Till studion. Med en stor jäkla kamera. Det är tv4 där. med, någon med hästsvans. Jag vill inte öppna dörren men då fick de ett flygblad genom brevlådan. Men i alla fall, de hade, de hade ju redan fått... TV4 hade redan fått det här om jag minns rätt. Eller hade de inte fått det. TV4 var ju där i studio 36 där. Men jag ville inte bli filmad va. Så att då fick dem det genom brevlådan men... Det här är återgivet också i ett nummer gammalt nummer av tidningen Sverige Vakna. Det var så lilla saldsjöbadsavtalet som det brukar kallas för. Och Dan Eriksson vi hörde läste upp precis upp. Exakt som det stod där. Vad som gällde för journalisterna helt enkelt. Vi hörde också Birgers Som jag också har läst upp. Som Dan Eriksson också läste upp från motgift nummer 49 här. Birgers Lag erkände. Att det var en tyst överenskommelse mellan media, journalisterna på radio, tv och tidningar och politikerna. Att trots att man kände till de enorma problemen med det mångkulturella samhället. så skulle man sopa problemen under mattan. Därför att om man tog upp problemen som var enorma redan för många år sedan då skulle rasisterna få vatten på sin kvarn då skulle rasismen öka ännu mer så man liksom försökte dölja sopa problemen under mattan och det är som ketchup-effekten ni vet, först kommer ingenting och sen kommer allting och det var det felet man gjorde man sopade problemen under mattan men det har även varit en del chockerande reportage i Dagens Nyheter och sånt genom årens lopp som jag kan minnas i, i huvudet bara. Så här såg det ut, svart på vitt. Man hade undersökt olika förorter i Navestad i Norrköping och Södertälje och eh, Bodkyrka där och, och eh, Akalla och sen var det i Bergsjön i Göteborg och Rosengård till exempel, de värsta områdena. Och det var en sån här grafik och sånt Så såg det ut. Hur många procent som levde på socialbidrag. Hur många procent som var invandrare. Hur många som var arbetslösa. Och, och andelen brottslighet och, och, och exempel på, på, på skadegörelse och skolbränder och allting. Och det var de här, de här problemområdena som de kallas för. De ut som socialt utsatta områden eller problemområden. Det är alltså problemområden. Men om man skulle tro förespråkarna för mångkulturen som själva bor i svenska områden som de hycklar när de är så skulle de här förorterna vara helt blomstrande. Alla invandrare som bor i Akalla och i Bergsjön, Rosengård Navestad i Norrköping och, och, och vad heter det där i Södertälje. Alla skulle ha arbete ingen skulle leva på bidrag eller någonting det är precis tvärtom. Det är en total katastrof vi har alltså, Somalier har arbetslöshet i Sverige på 98% ungefär och I början på 90-talet hade vi 1500 senare som var i en undersökning i Malmö stad. Och det visar sig, som jag läste upp från Sydsvenskan där, i början på 90-talet. Samtliga, 100 procent, saknade arbete. Samtliga levde på socialbidrag. Eller var i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och Det är inte lönsamt det här utan det är en total ekonomisk katastrof. Vi har norra stambanan här mellan Bastuträsk och Boden. Som redan har en hastighetsnedsättning till 90 km timmen på grund av dåligt spårläge och det saknas pengar. Det är alltså en mycket lång sträcka med många mil. Det ska behöva bytas både både spår och makadam och, och slipers och signalsystem och kontaktledning och grejer. Och det, här skulle, det här kommer att kosta flera miljarder och de pengarna finns inte. Från med mars månad så hotar äh, Trafikverket med att eventuellt sätta ner hastigheten till 70 km i mellan Bastuträsk och Boden och det är en väldig massa mil där. Och då hotar ju då Nordtåg som kör regionaltåg mellan, mellan, mellan Umeå och Boden Luleå att stoppa tågen åtminstone att de skulle vända då i Bastuträsk och så åka bussar mellan Bastuträsk och, och, och Boden vilket kommer att ta en otroligt massa mycket längre tid och redan nu så är tågen utanför sin titabell på grund av en hastighetsnedsättning till bara 90 km i teman och eventuellt så kan man tänka sig att man kommer att sätta ner hastigheten till bara 70 km i teman därför att det saknas pengar och en kommentar som fanns på norrländska socialdemokraten var att och slutet där så stod det så här att det viktigaste för Sverige nu är att ge invandrarna bra service. Och sen att det svenska järnvägsnätet förfaller. Våra skolor förfaller. Våra vägar förfaller. De äldre får inte den vård de behöver och så vidare och så vidare i all oändlighet. Och skolorna förfaller också och så vidare och så vidare. Va? För vi vet vart pengarna går. Och det här, det här ökar bara den så kallade rasismen alltså. Eh, Sverigedemokraterna har varit uppe i 19-20% i undersökningar här alltså, det gagnar bara dem den här totalt sjuka politiken och inom Kristdemokraterna så finns, finns det allt hög, högre åsikter nu om att det här fungerar inte Sverige kan inte fortsätta så här det håller inte, det är en total katastrof vi har ju varken, varken bostäder som det räcker till absolut inte och vi har inte arbeten så att det räcker till men äh, samtidigt som det finns en, en, en abnorm äh, bostadsbrist va, så finns det också kommuner. <coughs> där det finns gott om lediga lägenheter. Och där man till exempel i Hofors <coughs> har rivit och fortsätter att riva fastigheter. Och jag bodde också i Säter under några år. Där hade man rivit ett hus i Siggebo. Och på Åsen hade man rivit ett hus där. Det var att kolla på lägenhet. Och idag så har man i princip inga tomma lägenheter i setor. Men det var gott om tomma lägenheter så till slut måste man riva. Och här i långsyttan finns det hela hus som är helt stängda och, och, och, och, och låsta alltså. de här lofthusen står helt tomma. Och en hel del tomma lägenheter också. De flesta är ganska så små men de får ju duga. Och det är också det som är problemet att det är ofta såna här barnfamiljer och sånt. De får inte plats i små äter och två. Och det blir alldeles för trångt för dem helt enkelt va. Det finns ju enorma eh, 16 stycken som ska trängas i, en tre, i en liten trea till exempel. Det är ju helt orribelt Så att det är många invandrare som är trångbodda alltså. Men det beror på att de har så in i hälsiken med barn. Ja, vi får ju avsluta livesändningen här. Och så har jag lite grann att fixa till här som blev lite tokigt här. Eh, 21 februari 2015 var det. Vi lyssnade i alla fall en del på veckans motgift här då, program nummer 49. Och där Dan Eriksson läste upp det här med Lilla Saldsjöbadsavtalet va? det var intressant. Eh, och sen hörde vi också om eh, folkmordet på eh, de vita i Sydafrika. Och jag har hittat ett program här på Blog Talk Radio faktiskt som, som den här Monica Stone heter hon väl har tillsammans med en annan eh, gubbe där så att jag bjuder på musik här och så får vi se när de här referensinspelningarna upphör om en liten stund eh, av tekniska orsaker så har jag in tyvärr inte någon inspelning här från eh, SD Byradion i Farköping, det har inte fungerat med det schemalagda och jag har missat att spela in det också klockan 15 här, det är så mycket att tänka på i huvudet här så att, nu klockan 20 så kommer inte SD-byradion. Utan troligtvis så kommer jag nog att lägga ut White Voice istället. Det är mycket att tänka på det tekniska här. Och det är lätt att missa någonting ibland. För det blir inte precis som planenligt så att säga. Och min laptop har fått nya Windows 8.1. Men då försvann eh, nätverksanslutningen eh, istället. Så nu måste man för att kunna skapa ny nätverksanslutning så måste man ha ISP, Internet System Provider tror jag heter det där. Använda namn och lösenord från Alltele och det kan jag inte hitta. Så nu har jag begärt att få de, de här uppgifterna och fylla i och skapa nya anslutning så att jag kan komma ut på internet. Men det får jag avvakta med då. Vi tackar väl Kenta Andersson också i Nacka. Och så får vi se om vår bloggare i Karlstad har pignat till också. Han var ju nämligen sjuk här då. Och jag är ganska så sjuk också. Snön rasar av från taken här. Och man kan se lite bar barmark på, ga på gator och på gångbanor här. Och snön har sjunkit ihop en hel del och en massa plusgrader. Samtidigt så ska det komma mer snö också tror jag, nästa vecka. Och mina släktingar har en cyklon och oväder och storm, stormväder nere i Australien där det är Sydney Och Queenslandområdet där min mamma och, och, och syskon bor. Men eh, vi bjuder på musik här och tackar för den här sändningen. återkommer live nästa lördag 16.00 Goda, hur står det till med damen? så vill ni inte sitta upp och rå Men jag bjuder, jag bjuder på väl På min velociplek Hoppa, hoppa, följ med Så ska vi ta en sväng till parken Och titta slantar höja Så nu ska vi hitta på något sköj vi kan dela på en citronin Och kasta pil